دو کسان و شهادت پلیدو دو اختر دمیاش نو قانون ده چی پا اسمان که دوڑا نشتی زحوه ده او ورز نشتی نو بیاد دو کسانو و پلیدو ده نشبانی اختر که دیشی او که اسمان که دوڑا ده دوڑا ده نو دو کسانو و شهادت باندی دا د دا اختر اخت کېدی شي داسمان کې دوړه نشتهښ کوله اوصففا دی د سفا د نه جمع غفیر وله په کار دی ژ غفیر سه کېدي شي د کله ننس کسان وي چې ستا اعتمات پ را شي او کله پ کسان وي ستا اعتمات پ را شي کله کله داسې کسان ستا اعتمات پنی بیا پاغې فیصله کېید شي. شهادت رجلين على روية إلا لشوالة. أن أمير مكة خطبا سمقال عائده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لروية فإلا نروش شهاده عدن نبيا موغا لسقنا بشهادتي ما تفوسك الحسين بن عارس بن أمير مكة فقال لا ثم لاقني بعد فقال له الحارث بن حاتب اخو محمد بن حاتب ثم قال لامر ان شيخكم من هو اعلم بالله ورسول مني كذا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار وقلت قلنا زباني الى رجلنا قال الحسن فقلت للشيخ الا من على اليوم علي ابي الجيش قال عبد الله بن عمر وصدقه قال قال ابو عن المسدا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه السماء کی علت موجود نہیں روایت دو کسانو معتبر او کا علت د نی موجود بیا جمع غفیر د پار د فتر دې الله را ان شاء الله چې په هغه کې تاسو باور اللهم دې باخ دې چې څنګه غوي چې راځي چې په دې کې تاسو باور وکړئ په هغه خلاص نو د آخريو رمضان په کې وایو چې د نبی صلی الله علیه او چد نه نو ځای کې رؤیت ممکن او خار ځای کې رؤیت ده باور دي شاله <سؤال> باور دي شاله <سؤال> وروه يا تین ورځ نوابونه ني بار خد <بارد> ته <تسار> محمدي را پايي رايو را خد ته لوک شهادت پروي د هلال <سؤال> دي خوراغل خبر نه دي د عقل بر اوچت زايره دي اتاشهدو الله اله الا الله نعم اتاشهدو ان في الناس فلينتموا غدا انا کو دی اکه ستا مخصنه کړي او کتاب په مزګه دروځه کې فرق عقلت وسار مونږ پښمنه کوي نه کوي لږینو ما ي بابا محمد صلى الله عليه وسلم په حالت ته الله تعالی امرونه باندې قال حجه صلى الله عليه من سمى كيكي د پښمنه چې د ساره د ناشتي په ځای کې قائم مقام ګرځي رضی تا غذا ویل جائز یو شه دبل ځای باندې قائم مقام ګرځي دعن رسول الله الى السحور في فقال حالما الى الغداء المبارك نو غدا او ته ویلې زګدا پښمنه ده سار درڅه پلاګ کې تایوقامږي هي او يا دو کسانو سبحانه بارقته زموږ دین ده او پرختر الله ان الله علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نو کې ویلو چې دو نسار بانگ که ده بینه کم اشوا نگلت شد. ننبیل سلطه با ده شپیه بانگوائی. او ابن امم مقتون با سار ده پارا بانگوائی. ده خرانا شویده از با از با از با از با. نده دیو ایلنا قوسو بیلال رضی اللہ علی او مسلین چې چیده سور شي النبي عليه السلام قال يا امناء دعاكم اذان بلال ندمني كيو تنسا سباند بلال رجلان مشهوري د پيشمان اينه زگدي بان وئ دتارا چلي د دوانس يا امناء دعاكم من شورك اذان بلال داري ولا بیاز لو فق ها قزا چبر قطرشي حتى يستتر سو پوری چرانا چا نبی یعنی فجر کال دیب باندې مدو کې کیږي فجر ساعت باندې روزه بند دی جی و دې الله حدتک و پرکدہ له پرکدہ له څنګه نه ده څنګه نه ده دا بنګ وای چې لیر جا قائم وکم چموز کوي چغراځي په او وی شي نایم وکم چې کوم ملګری و دې چې شي جی ونایز دا پایدان یا په نوو ښاډه او جماعت به سبابتن د چرانا راشي د ب فجر ساعت په چې بر لکت نو دا د ب کازیږي او فجر کازی بارش پی کلی کلئی جی ابي قال حدث محمد بن صالح حدث عن رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال حدثني خالد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضراتي ان لكم من نې کتاب سراره اساطی علم المسع بر نکته رانه فقلوا واشربوا حتى يترزلقم الاحمار کافر سروال راشي بیاینوال راشي بیا در صادق بشي دې علي قال على مكان شعبان ادميا فاطم الرحمن مخترعین سره څنګه لایته نور دای نه نظر شویا تبین لكم من الخاتل اسواد نمارت و اسټ سپینر اتال اسواد فوزعت ما تحت بي ثادتي اقل بالغ لن مکی خود جتور سپین معلوم فلم اتبین فذرت ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم نبی الاسلام استاد بالغ بيدر او ګد دی او ډیر دن مراد تورسپن عدا یعنی اشبخات مشیه و رنه رایش مراد تنده نیه نام الرجل یسمان ندا او رایدی و د حدث ناغل عرامی حماق حدث و خمال مخمم رجل یسمان ندا بانگ و او گلاس لوخی تده پلاوسو فجر سادید ده سار سر واجو ناچه فورن بندول واجو په داغز شد چې آغا خبره ده که بانگ اللہ تلود فجر نا مخشوه لکی گی احتیاطاً نیحکم داده اوس تلود فجر سرا بانگوه لکی نو اس انتفاق استل دا محفیلیتنا ناروا بشی ازا تمیاده کمانی دا ولینا علا یدی فلا یزرو حتا یزنی آجتو منو شووز کی وقت فطر الصائم اذا جالا علم نهونا وزعب النهار منهونا اشپا دلتا نراغی ورز دلتا نراغ وغابت الشمس نرمشی فقد افتار الصائم د روجا دا روجا بخپل مات شو نه نه نه دا د روجا ماتې وخت را زه ما په خبر پوښله زه نو کندې دن ما نه بلایو کی نور لوبه دوسارا نور لوبه دوسارا افتره سای به د روجا دا روجا مات شو به د نور لوبه د نو ما کی د روجا ماتې زه ما په خبر پوښله نور دو بيدو سره چې روجادار روجا ماته شو نو به په کا دا, مانانا دا. مانانا دا. رو دا نور دو بيدون مخې روجا ماته کوي روجا ماته کیږي نه نه نه دا معنا نه دا معنا دا فقط افترر صايب روجادار د روجي د ماتول وخت راوي نور دو بيدو سره <تصفح> يا رسول الله علينا عرف الله فتحنانا فرسول الله صلى رسول الله انك عرف الله وسلم قال يا رسول الله انك عرف نو قال يا بلال انزل فجدع لنا مولا سلطان برابر کا نو چې در نو به دو سر روزه ماته ده خپل ماته ده بیا ستوان بغد برابرول ته څه ضرورت نو قال يا رسول الله ساي انزل فجدع لنا لیک انتظار وکيږي کوشه قال يا رسول الله عليك النهار روزه کاری قال فنزل فجده فنزل, فنزل, فنزل, فنزل, فنزل فجده فشارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رأيتم الله القد أقبل من هونا بس فقط افتر الصم يعني دروجه دروجه دماتول وخطره نعم الضوء الله صلى الله عليه وسلم فإنه وضعه بارا خطر زوار يعني الله قال ابن سعبت اشتحبه به یود نصار و نصاره تاخیر که نصاره تقدیم تعجیر که یو ملگر افتار کی تاجیر که او پمسک یومان ابل تاخیر که پر افتار که او تاخیر پمسکی مقالت ایومان کم یود دو دوارونا تاجیر که دیفتار او تاجیر که صلاح قلنا عبدالله عبدالله بن مسودو يتانث كذا كان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عادكم سائما روي فليستر على التمر او تمر لين فالماء نزلنا التمر حاجم والمن حاجم وهم الخراب دي او سرستمزك حازم ام ده منحازم ام ده اوگه ده سرین بڑه او مور ده نا حضر واقعی کئی فایلنم یجی ده تامر تامرنی نبیا مرتبه دو بو شو ده سشو بیل <سؤال> اسلام تامراتو بانی برو جو محطول قال لم تكون بها حسا حثوات من ما يسلط يبوبوا وقت هذا وقت نغرابيده ابو علي رجوم ذكر ني باولا خوين كاري باربي بارحته محمدي قال رايت يا عمر غور خیال কই او دایمان بخاری په تعالقاتو به ذکر کړي رايت ابن عمر يفض على لحيته قبضه به وکړه پخ په لحيہ باندې مټه به وکړه لحيہ باندې ايا تطمازات على القف لماذا تطمازات على القف خبره پوسه وکړه یا بځوال علی ایتي فیقبض ما ذا تتعلل کف کف نه زیات شو لاغه به خطا کړه ها که یو ملګری ګر اوګده پریدی نو موږ نه دی ویلی چې ندی پریدی خه خبره پوسه خو نوم کوي خو چې مواسی دی موږ را مخه او چې ګر اوګدا شي پسایکل ګرځي ها دې دا چې بیا خوندای دا ګیر سره خوند ګټه پیدا شي نو دروندې او خو وګ دا ګیر را بس ډېر خوند لري چې نو دمره دا او بیا په هر څه نه اوسه نو هغه دا چې څنګه ګیر وګ دا تر دې پوری زموته پټه شلته دکه مخ د ن ده دی او ګک د شوی ده د دا پټی سره بیاته را نو می بهله موخ دی خو غټ مخې دی د کابل ی ملګریدل ته مخ کار مخکې باژې اوس کارقانو کې دی غ ښ کړي ما چېته غریب شړي دا تو خ ولي کړي و دا زماکر زما د ګریې تو و کته زه د لور ده اسمت دې د ډډر برکتی شوی ده. هغه څنګه جوړ کړئ؟ هر څه پوه شئ. رايت نو مريا بزو علئيته فيقطع ما ذاته على القلب. خبر پوه شو. نو دا چاهل دي. ها کا بستر ثار کین مزا سپری دي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال زعب الضماء وقتلت العروب وثبات العجر انشاء الله رجب ما تكرا تند خدمش و ربون تو اللهم دكرا او عجر ثابت شو انشاء الله دعا مسنون ده پیفتار که خدای روږه معتول کې بای تو غادین د چتنه دراغری په حدیث کې د دوی ځان رجو کړو افطار کې دی راغله اصول مو غادین د چتنه دراغری په حدیث کې کینه دعا چې اذا تر قال اللهم لك سمتو وارز دې کا افطار تو مسنون دعا دې اللہ تعالی پر جمع روزہ استاپ ر رزق بارے میں روزہ ما تکڑ پک جو ر بالی پو ب یہ الک کا ما فلا حد تو سما فلا حد نہیں قبل غروب نور لا نه له وشي روزه مات کړه ورس د مثلا نه او روزه مات کړه روسته نه رخاره شي نه بیا دي قزا وکي افتر نا يوم من في رمضان في غيم ورئ و في عاج رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ورو کړه قال بنقلب الي شام و مروب القضاء نه د امر بالقضاء وشغلتي وشوار دا دو یو وساله دا چې نن چې ملته خوراکي او سبا پښمنه کې خوراک کوي دا وساله جائز دی مستحب دی شخلی اسلام ابن تیمه رحمته الله لپاره دا د پیغمبر خاصنه ده پښمنه کې پښمنه وکړه په پښمنه پوری روزه شي دا مشروع ده متعبیره ها دین ویسال دا دری سالو روزی لگاتار پیشمانه او کڑا بیا روجار دا سرماتینا دا دا نبی علیہ السلام و سلام واسکی امت دا پارنه دا پکار احبابن فی الویسال نهاعنی الویسال قالو فینک تو آسلو یا رسولا قال کا لحظتو قای اتیکم زیستاز پشام خونین کانا ان یطعم و استاد ان ذا ذکر اذکار او واجبانی روحانی ما تغزا ملاوی روحانی غذا ملاوی خو دیر مشایخ و اجلاس باباع سلام الله و اوطعم و استاد مما قولات و من ثمار الجنه ادا طلبہ گرانا ندا اخبار پوشو وتعاموا واستأذنوا خصوص کې د نبی الله علیه و سلم رسالنه حقيقتا وتعاموا واستأذنوا روحاني خوراکو ته وتعاموا واستأذنوا پښې ردا حقيقت خوراک بشي نه په یوه حاله حتى وقایم کنو ته نه نشو نه پکدنه نه علیه هذا عبد الله و سلم او رسول الله صلی الله علیه و وسال روزي مني ساي فاي اكو فايو کو مرادا يو ا چلا فليو سل حتا السحر بداو شو ګل د ما شول اسلام مين دا وسال جايز کړي دیو پښمن نه نه بل پښمنه کو دي دم اب دې کو دو روزي دري روزي خراګ نو کولو امت په رن د په کار قالو فین کتواسل قال انی الا سوکایکم ولی لی متمان ی تموننی و سااقستې یو متع ما لوخوراکه کوي الله با یو ساقیې معبلک کوي د ژنت د متماتونه او د ژنت د مشروباتونه وما ذلكکه حال الله بیا عزی او د نړۍ د دې دوي لري نو د نړۍ فلسفه د منکرات او د ځان ساتلو هیڅ منکرات او د ساتین ساتلو روجې به اصله ست دي خدای څنګه چې دغه مفترده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یذ قول الزور قال الزور پرې نه خدا عمل <سؤال> پرې <سؤال> نه خدا فلایس لله حاجه د لایجه نشتې او یا شرابو چه دردو رو را اسکاک بریدی نیم او یا حدتون عبدالعليم مسجدینی من سلطا فعنبی او دعا حدتون عیرفس فا اج دنوائی حمله دی بجانا کئی فا الشواب للصائب ال سنت حصول د سنت لپاره یو عمل کوي پرو یقین بالکل جائز حصول د سنت لپاره لکه ما مثال ولوم مزمزه کوي انشاق کوي خلقي بو اچي فوجي کوي د څه لپاره کوي حصول د سنتو حاصلهونه د سنت د پاره مسواک کئ د نمازه کې حصول د سنت د پاره بالکل جائز او سن مسواک کئ نه دي کې د حصول سنت کوم ځای کې د عاموسته ده څومره کپوز کیا چی کخه له کیا چی د ساوم ده از سوا پولیسای راوی رسول الله یستاد و وصای وچنے بیر اسلام میسواک کڑے نللن میسواک ووش میسواک سار تن کیرست تن کی دتجت نشته میسواک کرا خلوف نہ ختمی دی خلوکت وے دی میڈی بڑا سوئی پشوی خداد پخله کی تم میسواک وانو ترا لا خلوف و فل السائم ات یبو عند الله من البصر نو میلدو خلوف کو مید د خالی دو د بړه سرړ کږ او پهغاښو باې نهوي او د د د بدبوي د لا نه د خو د بدبوي د اوس د سا د رویې خالو ک دی اواب الله ګرجي دا منل می س نه پتر ګرجې په قیاممت دنیا کې نه وي هلته د دشاید د په منزله د می س کوي دلته نه هلته وکې عامه کې پوجانند کې جی اوه سائیں او ساره روانه ناش او روانه کې روانه روانه یو الله دې او روانه روانه دې روانه دې چې نه کولم بولې الماء من العادش تنظر نو قل عندي غسلوكي يا يقضاي كيني کی داري مبالغه لاستشاق رايت النبي ورنا شي سفر عمل فتح بالفطر قال تقولي عدوكم دشمن ده پرزان تکڑا کئی دوڑای اوکرائی. وصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقال او بکر قال لزی حد زی اللہ قد رائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحاجی یو صب علالہ علا سلمان پسر بانی او اجولی و او صاحب من العاتش من الحر د گرمائش په ویبانی نو بدل خول جائز یعزائی که کناستر جائز نبادن په بار احمد الله تعالی په وته کې اعلان تکونه صاحب از در شهر باندې ابوتد نشي په بار احمد الله تعالی په وته نو سائنه فار کوي ناقر لذون کې وين راکش کوي معزوم نه ونه خارج کوي قریب دې چې درو جماعت دې د سايم حاجم او قریب دې د محجومه کمزور بشي روجو ماتل باندې به قادر شي زو پکار نه دي فقتي روجه نه ماتي کی دا حاجمه د محجومم نعفتر الحاجم والمحجومه یعنی قریب شو حاجم درو جماعت ته ما حاجم درو جماعت جی هذه بارحه شو حجم معيون رجما تدا ني او جواب شو لو ديوا ما كتابيش بكاري احتاج مسا حجم والمعيون روجمات تقریب شو روجماتی غینا جی کلهه بار خدای په نام په نه یوه نه غوانی په خلاص دی نو دا جایز دی جی یما نو خود ویخته با بچکی چه ویخته زائی نیشی احرام آلت که اینه نبیل اسلام احتجام مواصلن منکڑا ولم یحرمو ما ابقاء انا دا شفقتن حکم دے اجدان چه کمزوری نیشی او پر اخرو سره د ورځې ما تدلشي فقيل لو یا رسول انک تو عاشق اله الاسر فقال اني عاشق اله و وربي یتعمنی و یسقینی جی مشقت بوی نشی صرف د دې لپاره جی رمضان, رمضان کیسائم ته پر اختلام راغلی هیڅ مزه کا بار بار بچو د دې اتمه رجن پانه د دې نه پانه د بار بار سره لا اخترمن کا داري ولا من احتلامه احتلام راوی نارن روزنه ما تي ولا من احتجامه احتجام کو نارن روزنه ما تي خدا کوول دې پکار احتجام امره اختیای کمزوری دي شي کو علی عند النام د اسمد مراوی دی عند النام و دینه روزدار د زانو ثابت اوس ډاکترانو علوم دار دی دا په دستور وګیل د وای واچي ردا د دې پوزي او د حلقه ا د پوزي د سترګو فوکا فوکا د جدا منفذ یی د سترګو منفذ جدا دی او د پوزي منفذ جدا دی پوزي کې د وای واچي د حلق ترازی او اسطرق منفق دوائي واجن وحلق دا قولو نقول دا داخران و دا تحقیت متابق دا یو منفق دا حلق تا رازي ندرو جهك احتیاط دغد شدا کازينو که اسطرق دوائي دا ناجه نوال فخبر بوشوه فقاو يقیناً دا لکلو اوز دا داخران و دا تحقیت متابق دا منفق حلق تا رازي یعنی دا پوزا و دا سطرق منفق دا حلق تا جب يا اخي برا خطرنا بجوبي حاله براشي نفسيه بشيء اي ابي عباره خطروا علينا يا بارا بارا ارتهن لشو لټی راشي د دروجه لا فلايتی علی قضا اوربن روجه ماتې کنه بالکل ها وان استقا کب قصدن عمدن الټی را وستی او بیا تی دی د بیا قضا بلازم کفاره غیر لازم جی اے مال حتثنا اللهم ربنا بما حتثنا والما حتثنا لا حیاه حتثنا دغه اني اې د نړۍ وکړې نفلي روزه دا روزه ما طول دی ته تبيت بخلني خو شي ساده سبب ته لوضو عبد سه ولټه ټکه خوله بنو ولټه راش نه عبد سماتي عبد شو کړه نفلي روزه دا ولټه وکړې نه بیا روزنه نه ماتي ته بیا ته کنه له بیا افطرا رس دغه فزادیو کی جی قبلت للسائب قالت كان رسول الله سن يقبل و و السائب نبي الاسلام تقبيل بقول پدال کہ چنه بي الاسلام سايمو داري وي وباشرو و و السائب هو ولكن كان املك العربي ده نبی صلى الله عليه وسلم فقل حاجت باندي املكو ام امت با املک نه نه پکار نقصان واقع نشی ولیکن کان املک لارضې نبی اسلام خپل حاجت بانی خپل کون کیو نو تقبیل جائز مباشرت یعنی مباشرت فاش نه ادم نو په بهتره کیدل مباشرت جائز ولیکن کان املک لارضې اثار شي کې د حاجت باندې به کنټرول او په ساتي نقصان بواپې شي یز بلني دا في شهر صوم اقبل في شهر صوم ابو النبيل اسلام كان املك او مت بعملتني والا کالا دغه دا دغه دغه رسول الله ثنات الیوم امر العظیم ما لوي کار وکړو خ کار نیو نوړو وانا صاحب ما تقبل وکړو ترد دی شزما روجووا قال را تعالی ومن من زفتال من الماء مزمزه دي اوپر تو بو وانت صاحب دسته चालू هيس نا لا باثار لا ما با هو باگ با با نيشته يي يقبلها وهو سعيد ويمص لسانها وهو سعيد دا جایز کراتو لشباب دا ادن احتراز پکار دے نقصان واقع نیچی جی عند رجولن سالن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مباشرت تلیسایم دا سایم دا پاره مباشرت جایز دے نو نبیہ علیہ السلام انجاہ آور کڑی کچو فرخسلو واتاو آخر مباشر جائز دی فنهاو من اکڑا دا مفتی دا مصطفتی حالت تبوری ناغ صفات پرکتی دیت تاوروز یو کل ستا پونسو کڑا اسلام وی تا تا جائز دی بل ستا پونسو کڑا تا توی نو جائز دی حکم خود وزائنی تیگی نو دا, دا دا توی جائز زوان چاڑی تپون سکڑی مباشره جایز تی وی نی جایز رو آگا بڑا تپون سکڑی جایز تی آگا اکپل خارق چاڑی نقصان باقی نیشی یہ کانا رسول اللہ یوس بیعو جوابانا کنو من جمعین غیر احتلامین سم یرسوم چکه قانون دا اخر د شپه کې جما جای اخر د شپه کې جما جای نه هوتل عبادت لیل برای شي نو جنابت او صوم کې تزا دنيشتي جنبت دی او صوم دی ان رجل الى رسول الله صلى الله عليه على الباب وربن يلاؤ يا رسول الله اني جنب وجنبا ونريد الصيام كلما صار شي جنابهت حالت كي جمع اراده دروجه و دليل الاسلام و ناسب اصلا خبر خونه دا ځکه آخر اللہ کی جمع نو د غسل بعد اللہ برایشی جنابت او سوم جمع کے دولو کی تضاد نشتے فاغتا سلو واسوم فقال رجب یا صلی اللہ انکا لست مثلا تغزمان پشاننی قد غفر اللہ لکا ما تقدم من زمک و ما تاخر استاد پخانی رستی طول بوجن و رفع جبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت والله اني لا ارجو ان نكون اخشاكم لله واعلمكم ذا سدد الله لاني عليكم اعوذ بالله من حكم بني والصوم شيء جائز ده نظم تبداري لكم في رسول الله صط حسنا ولجائز ده